на відстані 500 тисяч світлових років від Дамограна? Тріліан не зараховувала себе до якоїсь певної національності. У всякому випадку, так вона сказала Зафоду. Вона супроводжувала його скрізь і говорила лише те, що думала. «Привіт, Ляличко!» гукнув він їй. Тріліан змітилась і опустила долі очі. Потім усміхнулася на відповідь. Але Зафод вже дивився в інший вік. «Привіт!» – гукнув він в юрні непевного вигляду карликів із преси. Вони стояли зовсім близько і благали Бога, щоб Заход перестав говорити «привіт» і перейшов до урочистої промови. Він зумисно посміхнувся їм особисто, бо добре знав, який сенсаційний матеріал з'явиться у них за кілька хвилин. В цієї миті камери переключились на інші об'єкти. Комусь із референтів – Певно, набридло слухати одне й те саме. А може, він просто засмутився, що президент знехтував такою близько складеною промовою. Як би там не було, цей хтось клацнув у кишені тумблером. Величезних розмірів біле яйце чітко вирізнялись на тлі блакітного неба, та тужка ралука тріснула посередині і розпалась, повільно опустившись на майданчик. Присутні знали, що так воно і мало бути, і все ж Подих захоплення прокотився натовпом. Під скоролупою лежав 150-метровий теж білий космічний корабель. Він був прекрасний, мов елегантний Кед. В самій його середині, прихована від сторонніх очей, містилася непоказна золота стринка. У ній був схований найдосконаліший із всіх будь-коли створених на галактиці пристроїв, через який цей корабель справедливо вважався унікальним. «Здоріти можна!» Зафот, не відриваючись, дивився на золоте серце. До його характеристики мало що можна було додати. «Здоріти можна!» – повторив заход, прекрасно знаючи, як це дратує пресу. Присутні, намалувавшись чудовим видовищем, повернулися у бік президента. Він – Підморгнув трілян, вона єдина знала, що він хоче сказати, і вважала, що він безбожно хизується перед публікою. «Хорабель причудовий», – сказав він, – «справді причудовий. Він настільки вражає, так захоплює, що я, мабуть, не утримуюся і подсуплю його». От і вся президентська промова, точнісінько до останнього слова. Глядачі розуміло розсміялися. Журналісти полегшено заплакали своїми інфрадельтахвильовими передвичами. Президент усміхнувся. Його серце заколотало частіше, рука торкнулася у кишені мініатюрної паралізматичної гранати. більше його терпіння не вистачило. Він закинув голову, по звірячому рикнув, і жбурнувши гранату у натовп, вкинувся на через море рапто застиглих усмішок. Розділ п'ятий. Ростетник вогонь-джилтс не вважався закрасені навіть серед вогнів над вузьким, як у свині шолом здіймався великий пополовидний міст. Його гумова шкіра брудно-зеленого кольору була дуже товста, що однаково важливо як для того, щоб витримати тиск води на глибинах до 1000 футів, так і для занять політиками. Втім, це зовсім не означало, що він полюбляє плавати. Ні. Щільний денний розклад не лишав часу для занять спортом. Зовній він майже не відрізнявся від перших вогнів, що мільярди років тому залишили одвічні болота логосфери. Важко дихаючи, вони вилізли на берег, підставивши під яскраві промені молодого сонця свої потворні душі. І того далекого дня еволюція звідразу і відвернулась від вогонів, викреслила їх із числа улюблених створінь. Більше вони не розвивались і за логікою речей мали вимерти. Факт, що вони все ж вижили, і цим викликали повагу до своєї впертості.